În urmă, cu 14 ani, Banca Națională a tăiat 4 zerouri din coada leului, care a devenit astfel așa, numitul leu greu, dar care se ușurează pe ce zice trece acum. Denominarea a însemnat că un leu nou valora 10.000 de lei vechi. Banca Națională a făcut această mișcare în 2005, pentru că după inflațiile record din anii 90, salariile erau exprimate în 10 de milioane de lei, iar orice tranzacție era mai greu de exprimat în sute de milioane sau miliarde de lei. Momentul festiv al lansării leului nou a avut loc în piața Victoria, din București, unde primii lei grei au fost scoși de la un bancomat de președintele Traian Băsescu. La aniversarea de 10 ani al lui Olui Nou, Traian Băsescu a povestit cum a trăit acel moment. Am fost primul om care a extras leu greu din un bancomat și l -am, am păstrat. Mă bucur că am fost șeful statului în acel moment de cotitură, pentru că atunci a început consolidarea monedei naționale. Și ce se poate cumpăra cu un leu nou? Asta a fost prima denominare pentru care lumea a fost pregătită și anunțată din timp Celelalte două au fost făcute de comuniști peste noapte Fără niciun avertisment, Iar statul nu a schimbat decât o anumită sumă maximă S-a întâmplat în 1947 și în 1952 Cine a avut economii în vechile monede a pierdut atunci toți banii Nu mai râdeți mai. Eu râdeam, că acum îmi imaginat, Mi-a și plăcut ca pe perioada domnului Băsescu Să fie domnul Tudose prim-ministru <laughs> Ar fi înțeles de minune după mai bine de un secol și jumătate de stăpânire britanică, Hong Kongul s-a întors în urmă cu 22 de ani sub controlul autorităților chineze. La ceremoniile de plecare ale britanicilor din fosta colonie au participat, printre alții, premierul Tony Blair, președintele chinez, Jiang Zemin și moștenitorul coroanei britanice, prințul Charles. Britain is part of Hong Kong, history, and Hong Kong is part... Of Marea Britanie face parte din istoria Hong Kongului, iar Hong Kongul face parte din istoria Marii Britanie. Facem parte de asemenea din viitorul fiecareia dintre părți. Sunt încrezători că legăturile dintre noi nu numai că vor rezista, dar vor continua să se dezvolte, a spus prințul Charles celor veniți să marcheze întoarcerea insulei la autoritățile chineze. Marea Britanie a deținut controlul în Hong Kong din 1842, cu excepția unei scurte perioade din al doilea război mondial, când insula a fost stăpânită de japonezi. În vara lui 1991, pe 1 iulie, a fost lansat filmul de acțiune Terminator 2, ziua judecății, cu Arnold Schwarzenegger în rolul principal. De pe urma lui au rămas în istoria filmului și în folclorul urban două repli celebre. Stay here, I'll be back. Hasta la vista, baby <laughs> Filmul scris, produs și regizat de James Cameron A dat lovitura la box office A costat circa 100 de milioane de dolari Dar a avut în numai în vara respectivă De peste 500 de milioane de dolari De asemenea, a reușit și performanța Să ia patru premii Oscar Pentru sunet, efecte sonore, efecte vizuale Și machiaj Și machiaj? Da Nu voiai să-l ia pentru cel mai bun actor Da, corect <laughs> Un celebru actor american a murit pe întâlnire 2004. Este vorba de Marlon Brando, care a lăsat și el câteva replici faimoase în istoria filmului. Brando a fost premiat cu Oscar pentru interpretarea din Nașul. Același film, Nașul, a luat Toscarul în 1973 și a relansat cariera lui Brando. Acesta a început se fulminant în anii 50, cu filme precum un tramvai numit Dorință și Pechei sau Pisica pe acoperișul încins, însă în anii 60 dispăruse din distribuțiile cât de cât semnificative. După Nașul, Marlon Brando a devenit o celebritate mondială și unul dintre cei mai bine plătiți actori, de exemplu, a încasat milioane de dolari pentru roluri modeste, cum ar fi cel din Superman. Dacă nu știați că a jucat și într-un Superman. Știu... Ce făcea domnule Marlon Superman? Făcea Spura, lucru, eu El era Superman? Nu era el Superman, că nu-l încăpea costumă. <laughs> păi da. În fine, pe 1 iulie 1972, Neil Diamond a ajuns pe primul loc în clasamentul american cu melodia Sing Song Blue. A fost al doilea number one al lui Neil Diamond în Statele Unite, de atunci n-a mai reușit solo această performanță, a mai urcat pe primul loc în 1978, însă în duet cu Barbara Streisand. Diamond a spus că nu se aștepta ca acest cântec inspirat de concertul pentru Pianul 21 al lui Mozart să aibă un asemenea succes. Song, song, blue, everybody knows one. Song, song, blue, every garden grows one. Me and you are subject to. The blues now name, then But when you take the blues And make a song You sing them out again You sing them out again the Song, song Can choice Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi la Europa FM